Музика, як і кожне мистецтво, народжується завжди з емоції. «Народжена серця, ти знайдеш шлях до іншого серця», написав Бетховен на маргінесі свого кір'є. Яке так зворушило Вагнера, що він під його впливом написав одну з визначніших тем свого трістана. «Мистецька діяльність не привереда митця». Вона корениться в його внутрішній необхідності перетворити свої емоції в рух, у творчість. Кожна глибока емоція, як влучно завважив Оверстріт, – це насамперед бажання. Любов – бажання зробити комусь щось приємне. Ненависть – бажання його знищити. Страх – бажання втекти. Гордість – бажання видаватися великим і так далі. І так, митецька творчість – це тільки наслідок емоційного тиснення, від якого митець мусить звільнитися. Крім цієї першої цілі – самозвільнення, мистецька творчість переслідує й другу ціль – бажання зробити враження на інших. Кожна людина намагається завжди передати свої емоції іншим людям. У підложжі цього натурального бажання лежить емоція симпатії – що творить підморівок всієї суспільної будівлі, і що про неї ще в 1886 році французький психолог Клей написав «Симпатія – це емоція, що зроджується в нас від того, що нам здається емоцією чи почуванням нашого ближнього». В країнах, що осягли вже деякого культурного розвитку, Мистецька творчість має ще й інший емоційний побуд – бажання слави, що походить також із нормального для кожної людини бажання знайти в інших людях зрозуміння і ухвалу власним ідеям. Емоція, що дає життя мистецькому твору, служить також засобом для придбання і поширення знання, як це ствердили Клей, Чаймс Сулі та інші психологи. Вона примушує вищі наші центри – Концентрувати увагу на тому, що викликає нашу емоцію, і таким чином загострює нашу здатність пізнання всіх тих явищ, що стоять у зв'язку з викликаною емоцією, і що їх митець схоплює інтуїтивно і відкриває іншим у своєму мистецькому творі. Глибокі емоції порушують увесь наш організм, і в тому їх велика привабливість. Люди, що через якісь несприятливі на життя чи через органічне виродження втрачають можливість жити глибоким емоційним життям, починають шукати за тими емоціями, наражаючись навіть на великі небезпеки. Сюди належать більш активні типи, що змінюють своє нудне сіре життя на життя повне пригод у полюванні на хижих звірів, влажені понад прірвами високий гір Альпінізм у революційній діяльності, де ризик небезпеки сполучається з глибокими емоціями товариської приязні, солідарності, жертвенної відданості ідеї. Але і друга є категорія людей, що шукає глибоких емоцій чужим коштом це емоційні паразити, нездатні перетворювати емоції в якийсь творчий чин їхнє поширення безсумнівна прикмета суспільної небезпечної хвороби. Вільям Джемс оповідав про одну росіянку, що за царських часів, сидячи в театрі, проливала сльози над трагічною долою героя опери, але залишала свого візника весь цей час мерзнути на морозі. Хтось міг би захоплюватися великою душевною чутливістю тієї росіянки – і висловлювати глибокий жаль, що жінку з такою тонкою, чутливою душею соціальна революція вигнала з батьківщини. Але Вільям Джемс краще її зрозумів. Він назвав її чутливість фальшивою емоцією театрального характеру. Та росіянка насолоджувалася фікцією страждань, залишаючись цілком байдужою до справжніх страждань свого візника. Справжні емоції – що походять з глибини серця, а не породжуються театральними фікціями, вимагають внаслідок згаданого вище закону симпатії переносу й поширення на інші особи. Інакше вони вироджуються в безплідний сентименталізм,